Hej, hej, äh, hej och välkomna till veckans podcast. Hallå, hallå. Mam, alltså, hej. Ehm, ja, vad har vi att se fram emot idag? För något Jingen! roligt. Ja. <laughs> Bland annat <laughs> ska vi lyssna på en jingle. Det är rätt kul att ha så uh. kort. <laughs> Sån <en> rå, råspiddad <laughs> inspelning. <laughs> Ja, vi får väl se vad, vad vi kan vaska fram. Eh, ja. Vi har lite idéer. Men hur är, hur är läget? Det är bra. Eh, ja. Jag eh, var ute och sprang innan. Ja. Så fick jag det sagt. <laughs> Nej, men ja. eh, när jag kom tillbaka då... Hamburg eh, mm. För vi har sån här, man måste gur bilen för att... Eh, för att springa. Eh, ja, precis. <laughs> <går> <går> uh, nej, men för att komma in, i komma in i garaget så måste man ha som tagg. tagg Så man hoppar av bilen och låter den rulla in? <går> Utan att man är själv i den <går> ja, ja. Nej, men det är ett så dumt system för att Man skulle ha haft någon typ fjärrkontroll eller sånt i bilen Eller att man kunde rulla ah. fram till taggen Men så är inte fallet Så man måste gå ur bilen till ja, taggen Och så öppnar sig porten bara ja. Så lyssnar jag på radio så, Är det, så är det, är det taggen Nej, är det taggen i tre kronor Som sitter där <laughs> Han, han, stå, han står han Så honom. gör man honom en token <laughs> <laughs> Han nickar arsigt <laughs> Med sitt okay, hår yeah. <laughs> uh, Förresten, han okay. hade ju sånt hår som Du vet Den här e eh, dräkten. Man kan hoppa från klippor Vet du vad jag menar? Det känns som att han hade sånt här wingsuit. Så att hade han hoppat så hade det liksom väcklat ut sig så. För att han hade typ det uppsatt fast långt ner. Det här du menar man ja. och Så att det blev liksom en. Ett seger. En wingsuit. Ja, ett seger. Ja, ja Nog om det. Men... Han var fult, det var fullt och låt oss säga Eckerdräkten så man hoppar från klipporna. Det låter inte så häftigt. Nej, men det är väl det, kallas man tror jag. Ja, wingsuit, wingsuit kallades det. det. <laughs> och så säger man väl mer base jumping istället för att hoppa från klippor. Och... <laughs> <laughs> ja, du säger. Jag kan inte termerna. Uh, <laughs> <är> ingen äventyrar <laughs> av mig. Uh, <clears throat> nej, men i alla fall då hade, då hade jag lyssnat på radio så var det Eye of the Tiger. Vilket uh -huh. känns som att den typ sunkaste <laughs> låten av alla kopplat till träning. Alltså det... <laughs> Den mest spelade jag sen, så. När det gått igenom. Jag känner mig så jävla B när jag går ut ur bilen. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. <här> Som ja. jag precis hade börjat träna. Jag trodde det var rätt att köra den. Ja, precis. Mm. Du sträckte pendlar i luften. <här> ja, precis. <här> Nej, det fattas bara. Jag skulle springa mig från trappan och göra någon segergest. Ja. Faktiskt men det. nej, nej men vi tar nej. taggens försyr med oss in i detta avsnitt. Ja. Jingle! <laughs> tagg. <hör> Man måste gå fram till tagg. <hör> <hör> det är ju faktiskt helt roligt egentligen. Varför ska han släppa in en? <hör> Varför är han? Varför han då? Varför han? Well, <laughs> uh, kill them oh. <laughs> Det vankas ju snart Oscarsgala när man bestämt i slutet av februari. Ja, det är inte exakta datum. Men det kan vi ju skita i. <laughs> närmare det... bestämt i slutet. <laughs> ja, exakt. Ja, men det är väl ganska exakt om en <laughs> månad, tror jag. Ja, det är något nu. sånt. I alla fall. Ja. Glädjande besked för svensk del så har vi ju fått en numinering. Eller fyra egentligen totalt. Ja, <coughs> och det är då filmen en man som heter Ove av Hannes Holm. Den blev nominerad till bästa utländska film. Exakt. Vilket jag tycker låter helt sjukt egentligen. Ja men också smink e tror jag. E jo det är e också men, men att den fick den nomineringen är den står den sig liksom. Ja det är så väldigt vä Har du sett den? Starkt. Nej jag har inte Nej. sett den jag har bara läst filmen. Nej, eller jag läst, läst Det är en väldigt fin film skulle jag säga. Jag blev ja, positivt jo, den överraskad. Jag säga. Eh, ja. den, eh, den är absolut eh, sevärd. Eh, det ja, som är intressant ja. var att Hannes Holm, eh, jag vet fan om han är bitter men han verkar ändå lite såhär, han riktar ju kritik för att de fick ingen guldbagge för den här filmen förra året. Ja, eh, så menar han ju på att det säger ju lite om hur saker och ting fungerar. Eh, ja. Och vad guldbaggen egentligen är för något. Eh, Vad menar han med det då? Vad menar han följt... att guldbaggen är för något? <laughs> nej, jag jag kände också att det var... <laughs> är väldigt usel. Jag känner att det innehållslöst uh, <laughs> Nej, men det, jag har inte följt alla hans kommentarer. Men det verkar som att det är något skit med... Jag vet inte hur guldbaggen funkar. Är det en jury eller hur är det? Eller, är det, ja, det publikpris? Är det. De har väl ett, en nominering som är publikens pris, tror jag. Ja, är det den bästa uh... filmen som är publikens pris? Ja, det vet jag inte. Nej, det tror jag inte. För det verkar vara något sånt han kritiserar. Att antingen är det publik. Nu hittar jag inte citatet bara för det. Här har jag någonting. Eh, han skriver så här. Jag kan väl tycka att det är en signal på hur viktigt det är med kopplingen mellan publiken och vinster. Eh, jag ja. tror det är viktigt för vår bransch att folk känner igen filmerna på bio för, att priser, som, för priser som vins. Eh, Så jag vet inte riktigt, eh, fortsatt säga han också då, det kan du se som en pik till guldbaggen att det fortfarande finns en bit kvar att nå. Eh, jag tjatar om detta en gång till, så länge som publikens pris ses som ett eh, tröstpris eh, så tycker jag att även det ska vara en guldbagge. Jag fattar ja. inte vad jag menar. Ja, nej, men... Äh, Jävla mycket ord för en enkel grej, känns det som. Publikens pris är nog ett lite så prisbrevigt, där de inte får själva baggen. Nej, ja, precis, men mm. det är trots allt publiken som tar filmen framåt. Är det, det jag menar? Ja. Och så får jo. inte en bagge av den här ledningen. Nej. nej. Nej, men om man, det är ju ändå ära det handlar om så att, jag menar, får man publikens pris och han tycker det är det som är mest värt så får man väl vara nöjd med det. Ja, faktiskt, men sen, det känns ju inte som guldbaggen heller. Om det inte kommer någon sån här given film som, som uh, pissar på allting annat så känns det inte som guldbaggen. Ja. Det har ju aldrig varit någon superkaliber i den. Nej, verkligen alltså, inte. Alltså, den kan man ju vara utan, eh, känns det ja, som. Ja. <laughs> Nej, men... precis. <clears throat> Tack, men... Eh... Kommer ihåg, eh, chillinggängets variant. De hade silverfisken istället för guld... <laughs> guldbaggen. Jaha, ja, ja. <laughs> <laughs> Vilket är ganska roligt. Så var den en sån silverfisk på en träbricka. Jaha, ja. Nej, det är ju väldigt fult pris också, guldbaggen. Ja, det är fruktansvärt. Det... Du under all kritik. Jag vet inte, det känns som det hade större status för. Jag tror det också. Men det känns som svensk film hade större, högre status för i allmänhet. Ja, eller är det tvärtom? Att den har så hög status nu så att guldbaggen har blivit mindre. Alltså mindre betydelsefull. Men att svenskarna siktar högre och når, Aha, når så, utanför gränserna. Så därför blir guldbaggen... Det är inte det. Det är väl kul på vägen. <laughs> men, ja, ja. ja, kanske. Ja. Kanske. Vem vet? Vem vet? Eh, sen var det väl någon nominering också eh, för, för ja, det, musik Ove fick ju för bästa smink och frisyr. Ja. <laughs> eh, jag antar att Frissa <laughs> smink och frisyr eller en skön kille. Nominering ja. sen <laughs> eh, är det bästa foto i Lallaland Land. Ja, Här visste jag. Linus Sandgren heter fotografen ja. som är nominerad sen var det Maxwell och eh, någon annan va? Ja, det, musik? det är nog en någon låt. Det var, ja, precis. Det var den Can't Stop the Feeling i Trolls. Jag vet inte riktigt vem det är som har gjort den. Nej, inte jag. Det har lite påläst. Men, den, men det eh, var nog <clears throat> Maxwell. Var det inte någon tjej också? Var det Sara Larsson? Nej. Nej, nej, det tror jag inte. Eh, nej. Men den eh, är ju väldigt fin faktiskt. Den borde faktiskt spela Lalles eh, låt till en man som heter Ove. Jaha, okay. Ja, okej. Hon har låta. Ja, hon har gjort filmmusiken. Ja. Eller ledmotivet eller vad det är. Ja. Jäkligt härligt ja, då får man kanske ta och kika på den då. Mm. det gör vi. Ja. Um, I övrigt, Oscars nomineringarna, har vi någon kommentar där? Mm. Nej, jag har faktiskt inte kollat så noga. Jag vet att Lalaland Lall eller vad heter hon? Lalaland. Lala ja. <laughs> ja, la -la Och, eh, Manchester by the Sea. Den mm. började säga om dagen faktiskt. Ja, eh, han är inte så långt. Ja, okay. ja, det är väl de som har flest nomineringar. Exakt. Eh, men, men det är ju ingen sån riktigt stor. Ja, okej, okay, Lallaland har nog jävligt många i sig den slår nog. Nej, Manchester by the sea också. Ja, men det är ju, det, det är ju inga ingen av dem Vad jag har förstått det är väl det Lallaland vem har gjort den? Eller Lallaland. Lallaland. Jag äh. <laughs> <Lalalalan. här> kommer inte ihåg. Det är väl han som har gjort <hör> Nej, jag kommer inte ihåg vem det är. Men han har han hade gjort någon film tidigare. som Ganska nyligen. som Ja, skitsamma. Men det är ju en musikal. Jag har lite svårt för, för det. Jaha, okej. Okay. Ändå tävlar den i uh, den. Gjorde de inte någon ny kategori för, för något år sedan? Jo, komedi och musikal. Ja, precis. Uh, jag är inte med den i min lista här. Men det är ju en massa sådana udda kategorier som äh, står ganska lågt i äh, status. Där den är med. Eller där äh, ja, komedi och musikal är med. Ja, men jag såg det äh, äh, på Oscarsgalan och äh, numineringarna. Så den här mm. Manchester by the Sea den äh, produceras ju av ett filmbolag som heter, äh, fan heter Pearl Street eller något sånt. Okej, okay. ja, men det är väl en indiefilm lite, är det inte det? Ja, men Pearls, ja, jo, det är det ju. men Pearl Street ägs och drivs, eller kan det inte drivs, men de ägs i alla fall av Matt Damon och Ben Affleck. Ah, okej. Okay. Så okay. kommer jag att tänka på Ben Affleck, alltså, han har varit rätt framgångsrik som regissör. Han har rätt, ja. han har rätt tunga titlar, han har fått jäkligt mycket kred för den här Argo, och vad heter den, ja. Gun Girl, vad heter han? Ja, Gal Girl. Girl. ja, God, ja. som vi förstod. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> eh. Och eh, deras första um, Good Will Hunting var ju också jävligt kritiker. Ja, sagt. exakt. Och eh, det är någon jag glömmer här. Eh, Men han har rätt tunga eh, filmer i ryggen som regissör. Så det är rätt kul ja, att se ändå. Han kan inte är lika skicklig framåt, eh, framför kameran med det. F framför? Nej där i vissa filmer är han väl men, ja. men han är med i eh, Någon ny nu? Ja, det är han kanske Vilken var det nu? Fan, det var ju... Oavsett, ser han ju mer så Alltså även eh, Framför kameran så är det ju rätt tunga filmer Alltså sådana, det är riktigt Det är såhär nivå på mycket av det han är med i ja, ja eh, det är det. Vilket är rätt så Alltså det är tunga berättelser Sen kan inte han i sig ja. kanske göra någon superprestation Alltid Men Casey Affleck är alltid jävligt bra Ja Han, eh, huvudboll i Manchester by the Sea Ja, exakt Men verkar den bra eller? Jo men det, jag tror det är en helt sån eh, alltså jag, jag är ju svag för typ Sådana indiedramor eh, De kan vara fruktansvärt ja. bra eh, ja. Faktiskt, så jag, jag tror det är en sån typ av film. Ja. Så jag, jag, jag har höga förhoppningar på den. Ja, nej, man får ta och kika på den någon dag. Har du sett de här i awards nummernängarna Nej, vad är det? Alltså de här... Eh, typ motsvarigheten till Oscarskalan, fast de sämsta filmerna. Ja, okej, okej. Då har de ju så här, typ sämsta skådespelaren och lite sånt. Uh. Jag ska bara se om jag kan få upp eh, någon lista på det. Eh, mitt tangentbord har dåligt med batteri. Jag får skriva på datorn. Aj, aj, aj. Nu ska jag säga, Rassie Awards 2017. <hör> eh, har du någon sån här spontan gissning på vilken film som kan vara nominerad i kategorin sämsta film? Um, för jag har så dålig koll på årets filmer faktiskt. Ja, eh, generellt sett har man rätt dålig koll på film, alltså... Man märker att det är, man har inte samma tid längre Nej, precis. Det är deppigt, men sant. Eh, jag kan ja, dra nej, dem lite snabbt inte. om vi inte ska ja. sitta ja. här hela kvällen. Nej, <laughs> nej men eh, eh, faktiskt så... Ja, för mig har jag läst en annan grej här. The worst picture då är Batman ja. versus Superman. aha eh, det det. Bland annat då. Independence, det är ju också med. Ah, okay. Zoolander 2 är med. Eh, men jag för mig, jag läste att eh, Suicide Squad var med i skitmånga kategorier. Uh, uh. You're the worst supporting actor, Jared Leto. Jared. <laughs> Jared. <laughs> Jared Leto. <laughs> <laughs> Jared Leto, <laughs> eh, Jared uh. Lido, eller hur talar man det? Jared. Eh, för för nah, Jokern. Vet. Gäred. Jared Gäred Leto. Jag lät, jag lät också Jaha. att han som har gjort äh, Suicide Squad han, ja. äh, har erkänt i efterhand att, han, att den blev inte alls som man liksom hade tänkt sig. Han hade lärt sig mycket. Mycket fel han gjorde ja. i den. Ja. Ja. Bland annat sa han att han skulle gjort äh, Jokern till huvud äh, vad heter det? antagonisten. Liksom. Att det inte skulle vara Jag kommer inte ihåg, vem fan är? Är det någon, det är någon jävla kraft? Eller är det hon? Uh, ja, eller, en Ja, precis. Är det hon som är boven? Ja, och hennes bror. Ja, precis. Uh, och det är nog rätt att, att man skulle ha lagt mycket mer fokus på Jokon. Ja, ja. Uh, ja och han hade, de hade ju spelat in skit mycket med Jokon. Men de hade ju klippt bort allting. Ja, men det var nog det, det folk, folk ville stunder Och Gäred var ju rätt förbannad för det. Gäred <laughs> själv. Ja. Nej, men det, här, det var ju så jäkla hajpat. Sen så... Uh, ja, nej. Uh, det, det, med tanke på vilken hype det var innan. Så jäkla ja. var det... Det var lika tyst efteråt som det var ja, hype ja. innan. <laughs> ja, nej. Jag blev ganska besviken på dem faktiskt. Extremt tyst. Uh, men jag vet inte, de gör nog inte så stor grev den här Razzie Awards egentligen. Det... Nej, det är väl lite som skämskyddegalan ja. i Sverige. Sen grejen Batman-filmer är alltid skottglugen för den här typen. Det är liksom antingen eller, känns det som. Ja, fast äh, Nolans filmer har ju blivit rätt så kritikerosade. Alla tre. Jo, men det är det jag menar. Antingen eller är det. Alltså den... Ja. Men Batman som karaktär är jävligt utsatt för granskning. Ja. Ja, äh, nej, är det inte stiva och eller något annat? Liksom. Ja. Jag tycker att det är... Vet du <coughs> Ben Affleck får något större fel med Batman. Nej, alltså skådespelarinsatserna har jag inget emot heller. Nej, nej men inte så att det skulle vara en floppläge. Nej, Precis. Men eh, det är klart att de satsar ju så jävla högt. Så det blir väl, blir väl så då. Men det är väl ingen som tar det här på allvar ändå. Så att... ja, och sen när det väl lite det att floppa filmen. Så, eh, så blir det kanske... Eh, ja, det blir budbäraren som... Eller det, de, de, de, ja, det blir skådisarna som kanske får ta lite smällen. Ja, exakt. I vissa fall. Exakt. Eh, ja, nej men det, vi får se var allt det här landar. Eh, För, för det är samma... Järre, yeah, det är ju inte så dålig som Joker Det är ju mer... Nej, han, han alltså, behöver ju inte bevisa att Han är ju extremt skicklig skådespelare. Ja, men, visst. Så att... Visst. Uh, men det är också... Jag vet inte. Han floppar ju inte alls Oj. som Joker där. Det är, visst, det här är kanske någon uh, scen som är lite, lite larvig. Men, uh, och det är ju lite vad regissören har gjort jokern till mm. som kanske är tabben i så fall. Det är inte skådespelare i sig. Nej. Alltså jag menar utseendemässigt och karaktärsmässigt. Det är ju ändå en regissör som har tagit fram den personen. Ja, exakt. Kanske i ett eh. visst samförstånd med Skådespelaren Men att jo, sen måste han ju ändå visst. han måste ju synas på scenen om han, om han ska kunna etableras genom att bara vara med lite några fåtal minuter i hela filmen. Det, då får ju inte avskadarna eller publiken någon relation till honom överhuvudtaget och blev det ju bara en fjant som dyker mm. upp lite då och då ja uh, oh, precis, precis. Så att, uh, nej, bajs nej, ja, bajs I started a joke which started the whole world crying but I didn't That the joke was on me Oh, no I started to cry Which started the whole world laughing Oh, if I don't miss me That the joke was on me Kör du din grej? <laughs> Lärs med en nummer. Kör du grej, kräcklig. jag. har ringat taggen höst, var för jag om det är okej. Okay. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> um, nej, men det är. Uh, <clears throat> nu har ju Trump uh, entrat huset. Uh -huh. Vita huset. Eller uh, Vita huset, som inte är Vita. Vita huset. Och uh. genast började sätta uh, massor grejer i uh, gungning, Rul tänkte jag säga, I rullning. Ja, och i gungning. Mm. Uh, um, ja, precis. Bland annat så verkar det som att i sina grundvalar. Exakt. Men han verkar ha, om jag har stått senaste dygnet rätt egentligen, så har han väl eh, godkänt någon oljeledning okay. från norr till söder om jag fattade rätt. Eh... I USA. Precis. I, som i då. Är... kan jag inte helt att skulle gynna oljeindustrin. Och det var något Obama hade sagt nej till innan för han hade skjutit mycket miljö, Miljöaktivister eh, på sig Alltså inte ja. jättehårt tryck eh, Kan inte ja. vara bara därför Han kan inte tro på det heller nej, nej. Eh, Och eh, sen var det ju det här att han har eh, Satt munkabel som det så fint heter mm. På olika myndigheter om jag fattar rätt eh, De fick han inte vara så aktiva på eh, sociala medier och sånt Okej okay. eh, Så det har han gjort, vad var det mer? Jo han, jag vet inte om det är gjort än men att han skulle ha beställt typ den här muren. Ja, det kom en push notis om det strax innan vi börjar ja. inspelningen. Att nu ska muren börja byggas ja. i alltså ganska snart, det var bara några, några veckor tror jag. Ja och grejen är att han ju lovat in att Mexiko skulle betala för den men det verkar vara lite annorlunda nu. Det verkar ja. vara någon variant. Men det man någonstans får ge honom, även om man inte håller med i, i valen kanske, det, det är att, att det är ju säkert rent strategiskt att han tydligtvis håller, det är ju low hanging fruits lite grann, och liksom visar väljarna att ja, han gör vad han har lovat liksom. Uh, ja. och att det sker saker liksom. sen kan man ju tycka ja, muren är ju lite oväntat sen kan det här bara vara ett spel för gallerien uh, ja, att ja. Uh, det ska sättas igång sen i det någon månad så kanske det dyker upp något som gör att inte, inte blå av som han kanske är fullt ja, jo, medveten precis. om nu ja, men det ja. låter som att han ska uh, verkställa det liksom. Ja. Uh, så det apropå det då så tänkte jag att det kan bli rätt intressant Monum, för han är nog jävligt konkret Alltså se om det han, är bra är, eller dåligt, det han, kan ju vara bajs va? Men uh, han nej. är nog rätt tydlig. Jo, handlingskraftig och ja. konkret. Men, ja. men alltså, han har ju helt sjuk. <laughs> jo, det har han ju i sig. Men, uh, <laughs> men ändå att, ja, nej. Nej, alltså jag beundrar inte det på något sätt. Jag bara tycker det är lite <laughs> intressant för att det uh, kan bli lite action liksom. Jo, uh, det lär det bli. Sen frågan när om man själv vet om vad det innebär. Uh, ja det känns ju som att han är jävligt världsfrånvänd på något sätt. Vilket är lite märkligt eftersom han har ändå lyckats i eh, som affärsman. Ja. Då måste man ändå ha någon slags inkännning vad, vad som händer runt omkring. Ja men jag tror att han är men mer bright äh... än vad man typ tror. Han är en, kan inte på något sätt vara dum. Nej. Äh... Nej, det är han inte. Han, nej. Eller på vissa plan är han ju. <laughs> Ja. Som. så har du sett det här klippet som rullar med när hans fru eh, eh, blir ledsen Nej. Alltså, han eh, håller något tal jag vet inte exakt vad det var eh, och ja. sen så vänder han sig om och vinklar till dem bakom sådär ädelt som man gör inte jag säga, men som... som bara Trump ja, ja, kan och då ja. ler hon sådär eh, alltså här typ lite som att hon är typ stolt av honom eller sådär typ mm. som first lady ska Och sen när han mm. vänder sig tillbaka ut mot publiken och mikrofonen så ser man det som har bara går ner och blir typ helt deppig och ner i marken. Äh, typ sånt man typ inte kan fejka. <laughs> alltså så att det var så jävla påklistrat när han vände sig mot henne. Ah. Eh, livsfarligt när man alltid är liksom i kameralinsen. Ja ah, shit mm. alltså. ju fan vilken utsatt position det är. Både, alltså hellans familj Ja verkligen. Det kan uh, bli uh, tufft. Sen generellt verkar han ha någon... Det står här om uh, hans deklaration. Uh, mm -hmm. Den refererar ifs, inte till något. Men han menar generellt sett att han uh, ska göra det som är bra för USA. Eller som jo, gynnar det USA. Är, det, är, det, är, det är farligt för Sverige. Det är inte bara för Sverige. Det är hans... farligt. Nej. Uh, Nej, det har ju varit hans ledord hela tiden. Att America first... Ja det är ett creepy egentligen uh, ja. när man tänker efter. Ja, när, alltså när en sån stor nation som har så stor betydelse för hela västvärlden. Jag ekonomiskt och sen så bara rätt för det så vänder ja, de liksom. Det kan bli rätt hatet. Ja, det är ju jävhelst eh, alltså brist på ansvar och eh, o, alltså disrespekt. Vad heter det? På ja men lite Vem fan tror man att man är Känslan Ja precis Han ja. pissar ju på hela världen i Ja faktiskt det... Nej det var Det är ju ett sätt att säga det Ja men Det är ju faktiskt sant Så. Och det kanske Hjälper USA tillfälligt uh, nu men i långa loppet så tror jag han, det blir en björntjänst för landet lite mm, det tror jag också, det farliga det är nog lätt att få med sig eftersom det är så patriotiskt land mm. Mm. där, man måste ju finansiera mycket välja som han får med sig bara på det jo, precis. sen tror jag det är lite av en eh, falsk bild, alltså jag, jag, visst de är patriotiska men eh, det betyder ju inte att man bara ser till sitt eget bästa nej eh, Det vittnar ju en annan politik om ja. Som de har drivit in eh, driv, Drivit innan mm. ja, Nej, politik är eh... Vad det är <laughs> Exakt Och Sådär kul att <laughs> prata om egentligen Men eftersom det är ja. på tapeten Dessa dagar Det är så... väldigt viktigt ja. Nej, vi skiter väl i den och tar en bumper eller? Ja. And so I ask you American people To vote my ass president Please Thank you Dr. Carson Mr. Trump Your turn to make a final statement. <laughs> I was born in my own hospital. A great hospital. The best you could imagine. Delivered by the doctor that I bought. And he thanked me. He said, Donald, thank you. This is terrific. I bought at least a couple wives. Three highest paid women in America. But the third one doesn't speak English just right. And she's great. I, I see her on holidays. Terrific. Now this country needs a good, strong leader. I'm real busy, but I may just have the time. If I let you elect the Trumpster, you're welcome. I'm a great leader and I can't. Right now would not rape But the Mexicans keep coming here to rape And by the way, at least rape in English I'll build a wall no one could climb No one will climb this wall And the Spigs could rape on their own fucking side Mexico is the new China Now I'm seeing people talk about Trumpster Saying things that quite frankly aren't nice When I'm in charge of our nuclear program You're all bound and fired I'm a great leader and I can't read Whoopie we'll and raping by the Chinese På många arbetsplatser så har man ju eh, Lite sånne här sociala freaks Som alla är eh, Eller som, som, vad ska man säga, de stör samtalen eh, över lunchbordet och vid kaffeautomaten och liknande på olika sätt. Är det något du känner igen, eller? Jaja, absolut. Mm. ja absolut. Eh, till exempel så hade, hade vi en kollega på MAH som, som lyckades döda varenda samtalsämne eh, genom att Så fort någon pratade om någonting så lyckades hon vända det till att handla om sig själv och eh, sitt intresse för capoeira. Mm. Ja, okay. <laughs> vad, vad den handlade om. Eh, och det, in, det liksom När hon hade gjort det sen så kunde man inte föra diskussionen vidare. Så, att så fort hon fick en syl i världen så liksom dödade hon <laughs> samtalet. Slängde ner det på marken och stampa på det. Eh, omedvetet, ja, förmodligen. Ja. Men ändå, varenda gång. Och, <laughs> jo, har ni ändå. Eh, alltså, ja, ja. Nej. Eh, nej, det, det brukar alltid finnas den här typen av personer som liksom... Inte alltid man kan sätta fingret på vad det är. Men någonting som gör att samtalet aldrig flyter när den personen... Är nej, det tror jag. Det är dålig kemi på något vis. Ja, mm. jo, precis. Ändå kan man själv... Alltså ibland bara klickar det, inte rent kemimässigt, men sen ibland kan det ju vara att man faktiskt försöker att... att det beror faktiskt på den andra jäveln. Ja, ja. Mm. Jo, nej, precis. Så det kan, ibland kan det ju vara att man inte klickar personligen med en annan person. Mm. Men, men i vissa fall är det ju så att den personen inte klickar med någon... Och då är det ju förmodligen där, ja, inte felet, men det hänger väl lite på den personen i så fall. Ja, men faktum är att jag skulle säga att väldigt många, alltså jag är definitivt ingen expert på området, men många är väldigt dåliga på det. Jag har träffat på, eh, eller lätt konstigt, men när, jag, när man träffar på nya människor generellt kan vi ja. ta det istället. Ja så kan det ofta vara så här. man kan stå och snacka och sådär typ i kvart 20 minuter ja. sen så när man går därifrån alltså inte för att man har något behov av att prata om sig själv men när man går därifrån så är det som att du har inte frågat någonting om mig alltså Nej. typ bara jag, jag har bara fått ställa frågor och du har svarat och så har man då hittat någon naturlig följdfråga men sen de ja, minns att du ja. vet ju ingenting om mig överhuvudtaget. <laughs> eh, och det är jävligt märkligt. Alltså jag, ja. jag tror, tror det kan vara svenskens problem generellt. För att jag tror ett sätt att, på ett sätt att svensken tycker det är tacksamt om någon driver samtalet. Jo. Framåt. Och ja men det här går ju fint. Han ställer ju frågor så kan jag svara. Eh, ja precis. Så, är, att, att är inte så bra på det här. Alltså du vet det. Tvåvägskommunikationen. <laughs> <laughs> nej. <laughs> uh, nej, men och, eller, ja, just det att man, det är väl kanske lite jante som spökar också att man vill inte berätta om sig själv om man inte får frågan. Uh, nej, det är klart. Man skulle ju kunna uh, för att, dra för in på ämnet själv. Det skulle man ju kunna göra. Jo, precis. I vissa kulturer tror jag det är vanligare att man Eller naturligare att man eh, ja, pratar om sig själv mm. utan att den andra kanske är efterfrågade. Men det är liksom det är naturligt från eh, båda parterna från början. Ja, men man känner så här ibland liksom att, att det är inte jag som gör det här samtalet tråkigt. <laughs> det, <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det... Jag, jag står bara här med mitt frågebatteri. Liksom. Det hade kunnat vara <laughs> ja. lite mer dynamiskt om vi faktiskt liksom brållade grejer ihop ja no, no. nej de är farliga de som, eller farliga men jobbiga de som bara kör envägskommunikationen, monologen mm. liksom. Det är därför jag hatar sådana här situationer för att man vet, det beror lite för vem det är, man pratar ja. med en, en random människa som man, ja men du vet om att du träffar dem bara de tio minuterna i samtalet. Ja. Man tappar intresset. Ganska direkt. snabbt, ja. Eh, om ja. det inte tänder till eh, tämligen fort. Eh, jo, eller att de har något att faktiskt säga. Ja, jo, med det är det jag menar. Att det händer något i ja, samtalet ja. eller att eh, man har något utbyte av dem på något sätt. men Nej, eh, nej då eh, tröttnar man ganska snabbt. Ja, ja. Faktiskt. Men det är samma på tal om sådana här situationer. I, på vårt kontor, vi är ju Ganska många, eller jag vi är väl 120 personer ungefär. Mm. Så det är sjukt många som man liksom aldrig pratar med. Men man, eh, man ser och möter dem ganska ofta. Men när man hamnar med sådana personer vid typ kaffautomaten eller hissen eller någonting. Mm. Det, det är ganska svårt och, <laughs> och eh, liksom... För en, en dialog där när man vet inte tillräckligt mycket om dem för att liksom kunna prata om dem på det sättet eller med dem. Nej. Men man har träffats så pass många gånger så man kan liksom inte heller börja från scratch eller vad man ska säga. Det känns inte heller naturligt. Nej, jag vet. Det känner jag en känslan också. Ja, vad fan gör man då? <laughs> ja, men ja, jag tror ofta Ett fel man gör tror jag är att man ofta tar på sig skulden Alltså att Egentligen behöver du inte Vara enbart ens eget fel Att man står tyst Eller typ inte gör någonting av en situation Alltså det är nej. ju 50-50 Egentligen skulle jag säga ja, Det de brukar jag tänka mer och mer Att liksom ja, men är du Tyst så får inte jag bidra heller Men <laughs> och Antagligen har båda, båda samma problem Alltså att båda ja, är nu ja. bara blyga. Äh, ja, Även ointresserade. Det är jävla att man inte kommer, kommer inte på något att säga. Framförallt. Lite så, ja. Ibland det är, är det ju givet det, så här det är det är på svår. miljön. Äh, jo, det kan Man vara. Jag hamnar ju ja. i, i hissen med min granne. Typ hamnaren. Det är ja. så jävla stiff också. För du är ja. ju typ ingen för den korta tiden. Ja, nej, nej. <laughs> Eller jag, jag lär mig om honom. Äh. Vad... Vad var blev samtalet där då? Eh, ja, det var rätt idiotisk början faktiskt. För det, det är ju svårt att kommentera till en hiss, ju. Det är ju inte så att du kan kommentera något som hänger på väggen. Och eh, nej, nej, det, nej, precis. Nej, det precis. det är också. Och samma man står vi kaffe så är det ju samma omgivning varje dag. Man kan liksom inte. Nej, ja. nej jag frågade. Jag är jag idag. <laughs> jag frågade om man var på väg till jobbet. Mm. Eh, vilket var en halvdum fråga egentligen. Eh, <laughs> Klockan fem på eftermiddagen. Nej, eh, det var nio på morgonen. Alltså typ ah, halv okay. nio eller sånt. Eh, mm. Och det jag egentligen menar med det var att jag tänkte att han kanske pluggade. Alltså, eh, typ ah, så. Just det, just det. Eh, men jag tänkte det var en start i alla fall. Sen var han väldigt trevlig. Eh, ah. Och berättade typ om egen företagare och lite så. Ah, Okej. Okay. Eh, Så, eller så här var det nog, jag tror vi typ någon dag innan mm. så träffades vi i hissen. Aha. Och då sa vi typ inte ett ljud till varann. Eller typ hej som okay. man hälsar. Aha. Sen sa vi inte ett ljud vilket gör att hissresan blir svinlång. <laughs> och sen så... Man vet inte vad man ska titta. Ja. Och sen så Aha. går vi ut i garaget och sen så... Säger han till mig, ja men eh, ha en bra dag. Bra dag. Jag tänkte, fan ja. vad han liksom vann den. Alltså så jävla trevligt gjort. <laughs> ja. Alltså det var det ju. Och där, ja, ja, redan ja, ja, där just. hade han ju liksom, där bandar man ju lite. Eh, ja. Och då eh, träffades vi igen dagen efter tror jag, så var det nog. Och då var det är ju lättare att säga någonting. Ja. Eh, och då var då vi började prata om det. Ja, nej för annars om det går för långt så är det ju svårare och svårare liksom typ samtalet, tycker man. Det egentligen är det, det är väl inte. Det. Nej. Det, det är väl inget konstigt och även om man har stått tysta fem gånger i hissen så äh, gör det väl inget att man säger någonting den sjätte. Men det känns fel att okej, okay, nu har vi satt den standard mm, ja. att nu ska vi vara tysta Då kan jag inte börja Nej, exakt. Med, äh, den helt plötsligt. Sen kan jag hålla med att det men. är lite smådumt just i hissen för det är så tidsbegränsat. Alltså det, det för, ja. får bli lite smådumma ämnen för man hinner inte. Ja. Äh, Nej. Men... Nej. Äh, men ja. Så just det, jag tycker det är svårt det är när, när man inte vet någonting alltså man har ingenting och gå på liksom, det känns <laughs> känns konstigt att fråga bara sådär i hissen, vad jobbar man med? Ja men egentligen kan man ju äh, tänka sig att, att det är ändå trevligare att, än att inte göra det. Jo, egentligen äh. är det det, det är bara en svensk mentalitet antagligen som... För jag, jag tror svenska gömmer sig bakom, alltså Svenska är lite svårt att erkänna att de är blyga. Det, det heter nu med att man är ointresserad och sådär. Alltså man gömmer det bakom den typen av beskrivning ja, istället. Ja. Eh, jo, precis. Men eh, för jag tänker det ibland, ja, med typ som hissläge eller något annat obekvämt tillfälle. Mm. Ja. Så är det ju lite så att alltså, vissa situationer kräver ju inte en dialog. Alltså, man ska inte börja öppna käften bara för att det ska göras. Eh, Nej. Ibland blir det för dumt liksom. Mm. Ja, nej, det ska inte bli en, man vill inte att det ska bli en ansträngning eller... Nej men typ som om du står i kö i en, I en mataffär mm. det, Jag vet inte fan om jag tycker det är, Där behöver man fan inte stå och prata egentligen Nej eh, Men visst det är ju... Sen är man ju väldigt så här Om någon öppnar käften så är man ju rätt så tillmötesgående Tycker jag själv För då har de jo, lagt precis. ribban lite grann. <laughs> då kan det ju vara lite trevligt ja. Ändå Sen en annan du grej som <laughs> händer lite då då <laughs> Det är uh -huh. typ att man själv står och tänker på en grej. Eh, och sen uh -huh. så när eh, man då öppnar käften så, så säger man någonting som egentligen bygger på att man måste ha hängt med på min tanke inne i huvudet. <laughs> det är så jävla vanligt. <laughs> Just det. Eh, uh -huh. Typ om jag fannsar ihop någon dum situation och sen så fäller jag en kommentar kring det och då fattar ut, det som kommer ut. Det är ju bara så jävla weird. Ju. <laughs> ja, här står jag och dansar. vad Då sitter jag helt still. Liksom. In i mitt huvud. Ja. Lite då då. Ja, det kan bli ganska konstigt faktiskt. Ja. Någon gång när jag var på systemet, kom jag ihåg att eh, man, man är så jävla inställd på att de ska fråga om lägg. Alltså, så, ja. om de säger någonting så är det ju lägg. liksom. Jo, eh, och, jag hade liksom lite så små att införa mig att jag lyfte upp. Flånboken skulle visa läget och sen svarade någonting helt annat de ville. Det var ja. en dumma grej ibland. Jo, de bara, ja, ja, jo. Så fick hon det artigt titta. Man... <laughs> Om man hade suttit i kassan på systemet så hade det varit roligt att finta hela tiden. Typ att när någon kommer att handla så säger man, lägg! Åh, så här det. Som en Ska liten tease. Det? Ja, precis. Leggings. Leg Lägg av. Ja. Leggings eller leggings mitt i vinden. Leggings, vad get get get ord. Vad tror? Vad som säger, så har man börjar en mening med leggings också. Och så har du leggings. Och formar munnen för ett väldigt obekvämt sätt. Leggings. Ja. <laughs> ja, nej. Men det är roligt faktiskt det här sociala spelet är vansinnigt intressant jo, det är det. hur folk beter sig ja. det, det värsta av allt är att även om man har eh, förståelsen eller lite så här, kunskapen är väl tydlig, men att man, man, har, man är medveten om det så är det inte så att man agerar korrekt ändå Nej, nej, nej verkligen inte. Man är ju en del av det liksom. Ja, jo visst är man det. Sen finns det ju rätt många tillfällen tycker jag där det faktiskt är bekvämt att uh, uh, ha låg profil. Ja, Fack. ofta är man, uh, det är ju ganska mycket uh, formbetingat om man är pigg eller trött liksom. Exakt, men också om, om hurvida situationen kräver det. Ja, ibland ja. blev det som sagt för dumt. För dumt. Ja, för dumt ja. blev det ibland. Nej, för fan, det var kul. Leggings. <här> Har du leggings gör utom du man liksom river inte av det korrekt. Man sitter bara gurglar i kasten. <här> leggings. Ja. Okej. Vi tar oss vidare. Har vi nu rätt tungrut i början? Det har varit ganska allvarliga ämnen. Eller allvarliga men inga humorämnen direkt. Det kan väl få va? Du va? Och det det för, va? Det kan det få. va? Ja, det kan det. Ja, ja, ja. Nej, det blir fan inte sämre man så Men vi har betat av en del. Taggen. Leggings politiska klimatet i världen eh, och ja. Oscarsnomineringar vi får väl vara nöjda där och eh, ja. se det som en, ännu en seger att vi har eh, lyckats driva av ännu ett avsnitt Precis. vi hoppas på det bästa och Nej. avslutar med en helt fantastisk låt ja, den är jävligt bra det den tjingling <laughs> tja In the time of my confession In the hour of my deepest need When the pool of tears beneath my feet Flood every newborn seed There's a dying voice within me Reaching out somewhere Toiling in the danger To look back on any mistake Like can I now behold This chain of events that I must break In the fury of the moment I can see the master's hand In every leaf that trembles In every grave Or oh, the flowers of indulgence And the weeds of yesteryear Like criminals they have choked the breath Of conscience in good cheer The sun be down upon the steps Of time to our way of temptations and grief